Eran bezala, didi ager presondegian da azken amabost urte hauetan, eta Euskal Herriarekin lotura txikitzeko manera ezberdinen artean, Euskal Mosika eta Kultura saharaztea presondegian. Michele Txekoparen laguntzarekin, hainbat artista ibili dira lan emozaneko zentralean, eta horien artean, ange dualde. Lan bloke bateko presoak jortziren, eh, eta guke mangenituen gure, gure kantuak eta aldiz eh, haiek, jistor dirie inaki gitarra pala jotzen zuena bai. Eman zituzten hiru kantu uste dut. Baten eria, niko bon bat, eta, eta biziki gauza interesantea. suposatzen dut, berentzat beste idik iduraba dela, eta okazioneko prestatuaz zituztenak, eta zinaz plazer bat izan zen. Hange bai, bai. dualde kantariarentzat zat, kartzelako lehen esperientzia bat izan zen. Ez zenitzen txekulan prezundibatean txartu kantatzeko. Inprisunial, lehena da... Jotza dela gauza ezin jasana, nek uste, batez ez ere ate pasabear eta horako gauzak eta gero han berekin pasakin nue momentu gura ezin ahantzizko momentua izan zela, berri itzitzu ba, ze zehuzten duzun. Zu, zoaz, xori uh, airean bezala eta txatu zan, hangel uh, izan dira, simiko boheno gehiago iten duarek, bai. Jean-Christian Galcetaburu musikaria ere izan da lan emozaneko zentralerat. Atik, berak ikusgarri bat muntatu zuen, hango presoekin. Berak ikusgarri bat ergin duen muntatu. Bazien pieza batzu, zu, musika pieza bat eta gero bazen ere antz, bi antzerkilari bat Eta antzerkilari horiek uh, hartzen zuzten, teksto bat zuzten, Karl Valentin, aleman... Kuluna baten eta teksto batzu. Gerla intzineko gizon batzen, hori Valenten, kristoi hori hindugu an, animaliko ikusgarria hindugu. Animalia nola, eta alako elkartasun batean ginen denak. Ezin ina antzizko esperientzia bat izan zela, aitortu hitohtu Jean-Christian Galtseta buruk. Sumetasuna ikasten da gokotan Bazu. Ez dakiku biziak ze ikartzen duen. eta ez da espantutan sarartzaik e, artistai zaiteekin ez dut Behar Berdugu Xumeki behar ditugu jendiak denak beharditugu bat bederazka berditugu denak onartu eta denena berda ikusi. Hori ikasi data pixkat Bazu? Hala anaitasun istorio bat eta hori beti balio du horek.